Den här podcasten som heter Skolsverige finns på skolsverige.com. Den finns på iTunes och också finns den på Soundcloud. Och om du går in på vår hemsida skolsverige.com så kan du skicka in bilder till vårt omslag. Du kan skicka in elevkrönikor, du kan skicka in förslag på teman. Och då är det framförallt nästa säsong. För resten av säsongen har vi spikat. Det här avsnittet handlar om lärarutbildningen. Nästa avsnitt handlar om blick Och sen är det skolpolitik och sen är det sommarav. Men eh, fram mot hösten, där vill du ha lite förslag på teman. Eh, så så skolsverige.com, gå in och lyssna och så rullar vi vignetten. Ja, då hälsar vi välkomna till avsnitt 18 av Skolsverige. Det är helt sjukt. Det är nästan lite fantastiskt på något sätt. I praktiken nästan 25. Ja, alltså 18 avsnitt är ju ganska bra jobbat. Ja, det är det. Och vi kanske kan klappa oss själva lite på axeln. Eller hur, Jakob Mölsland? Jag tänker så här, om det finns någon där ute som har lyssnat på alla 18 avsnitten, mm. då borde de ha en axeln. <laughs> Eller hur, Karin Berg? Ja, precis. Och då har vi presenterat varandra där på något sätt. Mm. Den här podcasten fungerar så att vi har först lite korta nyheter. Två stycken mm. den här gången. Mm. Sen så går vi vidare till dagens tema som är om lärare mm. Och då ska vi prata lite om det. Vi har en gäst. Idag mm. har vi Anna Kaja. Och nationellt centrum för svenska som andra andraspråk. Ja. Hon är lärare i toppen och ser om det här eh, sidan om. Eh, och sen på slutet har vi en krönika. Mm. Mm. Från en elev. Yep. Så är det. Och vi ska börja med veckans nyheter förstår ja, du. Ja, exakt. Och det är ju så här att, äh, känner du till Jenny Strömstedt? Absolut, hon är med i på spåret lite då då. Det är hon. Hon kan en massa saker. Hon skriver jätteofta krönikor om lärare. Har du tänkt på det? Ja, det har jag verkligen tänkt på. Så och nu har du, hon skrivit en krönika som du har fastnat för. Nu har hon skrivit en krönika. Eh, och den här krönikan eh, har, eh, handlar om Elexor ett välgörenhetsprojekt. Mm. Jag vet du ställer en fråga till mig. Nu har gått och tänkt på det sen dess, men jag förstår inte riktigt vad du menar. Nej, men jag tänker så här. Eller jag tänker inte, utan det är ju Janne Strömstedt, eh, Strömstedt som tänker. Som tänker och jag, jag, jag är inte säker på att jag vet riktigt vad hon tänker. Alltså det här med läxor är ju någonting vi pratar om hela tiden. Mm. Eh, så fort, alltså, våra politiker pratar om det, de måste det. Ja, precis. Och eh, är läxor bra? Är läxor? Ska läxor göras i skolan? Vem ska göra dem? Hur får vi det likvärdigt? Och så vidare. Men det snyger sig in mer och mer eh, att läxorna är att det stöket i klassrummet och då gör man läxor hemma. Att man, mm. eh, att man har läxhjälpsföretag. Och för de som inte har råd med läxhjälp så kommer Röda Korset. Och så har de läxhjälp istället. Mattecentrum så kan man skänka lite pengar till mattecentrum som kommer hit och har läxhjälp. Just det, för... just det, just det, tänker jag. Och lite så... Och det är det jag menar med det är, så här, är det bra att man ger pengar till läxläsning istället för typ till att det är en riktig organisation som gör något vettigt för folk som inte har det fett liksom. Ja, men hade, jag... hade man haft bättre läxor här ändå det borde funnits. Nej men lite så kan jag tänka mig att att att en läxa ska ju men å andra sidan så hade vi haft bättre förutsättningar om vi vände på det om vi haft mm. bättre förutsättningar att vi vi undervisar ju alltså varje elev har ju betydligt mindre skolundervisning nu än vad man hade innan 90 eh, när gjorde det stod 91 eller 94. 94 bytte vi Ja, men då är det 94 Innan det så hade vi fler undervisningstimmar per unge Än vad vi har nu Vad var hittar man fakta om det? Det kan du skolhistoria typ Vi googlar lite på det så lägger vi ut några länk För det, det låter ju väldigt intressant Ja, och, det, och det, den skänk ju Gustav Fridolin bland annat Har ju skrivit en bok som heter Blåsta Den boken har jag hemma om jag inte läser Nej, men han har skrivit, där står det bland annat om detta du ska gå hem och läsa den boken, och så ska jag hitta lite. ja Men, jätteintressant. Ja, men eh, i alla fall. Det är klart att då behöver vi mer läxor. Innan vi går in här, så, så är det bara det att Lexter, ett Det är en liten spännande kronika. Eh, Fundera lite kring, kan vi göra någonting åt det? Att Lexter kanske vi kanske behöver fler timmar i skolan helt enkelt. Ja, jag. Och då går vi över till nyhet nummer två. Eh, och då är det Paris till Pizza. Har du talat om det? Alltså, du skickade en länk till mig. och, och, och, och jag, jag känner mig jättedåligt förberedd för den här veckans avsnitt. Utifrån att båda nyheterna är saker som du har skickat till mig. Och som jag inte riktigt hunnit läsa. Det är någonting med Christian Lund att göra. Ja. Personer som ligger lite bakom det svenska genombrottet av bedömning för lärande. På något sätt. Han har i fall, Han är med i ett nytt, en ny studie. Eh, som ska, där man ska använda Sverige som exempel. Eh, rent skolhistoriskt. I, där det handlar om hur vi anpassar vår skolutveckling efter olika mätinstrument och vad det har för konsekvenser för skolan och skolans utveckling. För det här är ju väldigt spännande i alla fall att PISA har ju fått ett väldigt stort genomslag för hur vi, hur vi gör skolutveckling i det här landet. eller i alla fall politiken... Men har, har det genomslag på skoldebatten eller skolutveckling? Ja, det återstår väl att se antar jag. Men tanke på att varenda parti försöker göra sitt förslag som att finna något slags belägg för sitt förslag i OECDs rapport. Och så känns det lite grann som att även skoldebatten eller skolutvecklingen mm. liksom i Sverige, för att vi är så otroligt profillösa eller visionslösa som yrkesgård. <laughs> det, det känns lite som att liksom, det kanske gör att vi bara imiterar skoldebatten. Ja. Om de behöver bli så att oh, vi måste följa pisa. Då är det som att vi har ingen yrkeserie själva utan vi ska göra samma sak. För vi tror att det är så man når ut. Ja, Men om vi nu ska vara lite, Jacob. Ja, ja jag, jag vet inte. Jag har så jättebra då det... Annars blir det supernegativt nu. Jakob, så här. jag, ja. så här. Vi är en politiskt styrd organisation. Vi ska göra som politikerna säger. Och fast, gör du inte... nej, jag vägrar. Ja, men fast jo. <skratt> det... jag, jag förstår vad du menar. Ja. Och jag, jag respekterar det. Men samtidigt, jag tror att skolutvecklingen kan vara bättre än skolpolitiken. Vi får hoppas det men samtidigt så är det ju så att det är klart att vi ska ju, men vi är fortfarande så där att det är skolpolitiken som sätter riktningen för våran. Och förstår vi inte skolpolitiken då är det svårt att göra Följa riktningen ja, ja. Någonstans En av de här grejerna i alla fall i Paris Paris Är en gammal mätning Som vi hade förut Om jag förstod det hela rätt Men hans pisa är ju då den rådande just Aha, nu Så alltså det är inte Paris staden Utan det är någon annan gammal pisa Precis En annan form upp? av eh, Precis En annan form av mätning Som heter andra saker Ja och, och den mätter lite andra saker men, men vi går inte in på det nu Utan man kan gå in på den länken Men det som är spännande är väl just att de ska titta på Och använda Sverige som exempel Det är två forskare från Edinburgh och det är två forskare från Sverige Som ska titta på länken mellan Att följa sådana här Internationella tävlingar som det blir Som PISA är Och vad det innebär för skolutvecklingen i landet Och Sverige har verkligen då tydligen historiskt följt sådana här mätningar internationellt. Och PISA var inte först. Nej. Eh, bara så kort, och det tänker jag är lite spännande. Det är absolut. Det låter som att det är två bra grejer. Och eh, sätta sig in i både det med Jenny och alla borde ha samma chans att lyckas. Och också Paris, Paris to PISA. Och jag tänker att den senare är något att följa på. Ja. Alltså det följer upp i kommande avsnitt på något sätt. Precis. Vi och då ska ju... vi gå över till dagens tema. Det gör vi. Ja, dagens tema är lärarutbildningen. Och bakgrunden till det var ett samtal som vi hade för några avsnitt sedan. Där jag berättar att vi har två, snart tre ledartjänster på min skola. Och det är så intressant att se de här som har sökt det. Det är typ 60 personer som har sökt de här tjänsterna. För att det är långt ifrån alla som har lärarutbildning. Det är långt ifrån alla som har lärarutbildning i våra åldrar. Eller våra mm. ämnen. Jag vill inte så är vi såhär, matte, NO, idrott på mellanstadiet tjänst. Massa andra ämneskombinationer som söker. Mm. Och till är massa andra åldersgrupper som söker. Det är allt från högstadielärare mm. gymnasielärare till, till liksom folk som inte har någon läraruppbildning. Till folk som har andra ämnen. Till folk de som är kanske förskollärare. Mm. Det är lite intressant. Mm. Alltså, vad, vad, funkar det så i andra branscher? Ja men ja, jag vet inte. Ja, men jag vet ju att svilingenjörer jobbar ju med allt annat än just vad gör en svilingenjör? Men, ja. men liksom, det känns inte som att en lärare är en lärare. Ja men lite så är det ju och, och, samtidigt, som, och samtidigt som det blir så där när vi för jag tror alltså vi har ju pratat mer om det här och det mm. det som jag fastnar i lite så där är ju att, eh, att vad är det som min kompetens utifrån min lärarutbildning gör att jag kan undervisa? Vad är det jag kan som inte du kan? Och vad är jag det tror, du kan som inte jag kan? Jag tror att det finns en enkelt svar på den första frågan. Där. Mm. För I alla fall en lärare som går på gymnasiet tror jag. jag vet inte varför det är jord och jag skitmånga akademiska poäng. Liksom, ja. man, man skriver sig C-uppsatser, D-uppsatser inom alla möjliga olika områden. Ja. Det är något som du kan som jag inte kan. Vad händer när man, när man tar examen? Ja. Är det något som man behöver kunna för att vara lärare på gymnasiet? Det lägger mig inte i. Men, men det finns ju där. Ja, men och jag jag... Det är en skillnad i, mellan olika utbildningar. Och jag tänker också att liksom hur vi applicerar teorier och hur man lär sig om teorier och hur, hur man tänker in det. Jag tänker att det är olika. Jag skulle inte vilja jobba med en gymnasielärare i mitt arbetslag för att jag tänker att vi har inte samma... Alltså inte på lång sikt. Det tror inte jag. På samma sätt som att jag inte skulle få fram och söka ett jobb. Det är så här, är du, Jakob. Det är det, ja. det, det, det här jag vill låta. Ja. Var har du fått din kompetens någonstans? För att jag, för, och det här är, nu står mm. det här för mig. och min. Ja. Jag gick det korta lärarprogrammet mm. eh, på distans. Eh, och det var ett och ett halvt år, år långt. Och, eh, jag skulle liksom göra en massa tentor. Eh, på nätet då. Och det mm. var ju nytt nät. Så det var ju bara det var ju spännande. Mm. För att det var så vanligt då. Då har ju jag i grunden då. Eh, en herrans massa högskolepeng i en massa ämnen. Mm. Och sen så ska jag lägga på det här. Eh, och vad är det då? vad fick jag då När jag då välkom ut av min första arbetsplats. Så kände jag ju att det jag hade lärt mig om lärande i allmänhet. Och lite ämnes didaktik. Det var inte särskilt mycket. Men den lilla ämnesdidaktiken jag hade jag hade mm. någon jättekonstig eh, ämnesdidaktik i, i religion där det handlar om hur jag skulle använda rösten. Väldigt spännande. Ja. Eh, så. Men, men inte liksom men väldigt lite hade med även eh, alltså min praktik först VFU Stämde ju väldigt lite överens med det som skolan förväntade sig att jag skulle kunna. De uppgifter jag fick i skolan stämde väldigt dåligt överens med den praktiken som jag hade. Sen när jag väl fick en anställning så kunde jag, fick jag ett skrivbord, jag fick en dator och så fick jag ett antal klasser. Och sen var det någon som sa hej då och så vi ses en annan gång. Men jag förstår lite den grejen och det är ju den verkligheten du kommer ifrån. Jag tänker att vi som har gått där andra läraruppgivningen är lite längre. Men jag har lagt fyra år på heltid på att läsa nästan bara ämnet det känns det som. Jag har också läst de allmänna utbildningsområdena. utbildningsområden eller liksom där i eller vad det är mm. Och liksom så, men hela vägen har jag gjort utifrån en förståelse av att jag ska jobba med elever i den här åldern. varje föreläsning har jag tagit in utifrån att öka okay, men hur är det är relevant i den här vägen för man har ett bestämt mål när man går här utbildningen mm. på samma sätt som med gymnasieledelse som går in och tvingas sitta igenom så varför förut man tvingas sitta igenom föreläsningar med Liksom de sitter och smsar. Då. Mm. Och så här, då kan man inte komma in efteråt och säga: här. jag kan jobba behöva det. Men du gick med bara mellanstadielärare? lärare? Nej, en tredjedel av utbildningstypen, eh, vad heter du allmänt utbildningsområde? Det heter idag: Utbildningsvetenskaplig tjänare. Mm. Eh, den biten gick jag med lite, lite möjliga olika. Liksom så. Mm. För tanken är att man ska lära sig lite av varandra. Och sen så liksom läser man sina ämnen på något sätt. Och då mm. läser jag ju inte liksom ämneskunskaper. För att liksom så avancerat man ser att det är inte. Utan det är framförallt liksom, eh, didaktiken på något sätt. Så här. Hur man mm. undervisar saker. Det är sen det enda jag har lärt mig någonting om. Mm. Och, och då tänker jag så här. Det är saker som jag inte vill ska saknas hos en del kollegor. Och min teori om det. Vi ska inte fastna vid det Men min teori är det här att. Det är nog vanligt att man söker tjänster nedåt. Högstadielärare, söker så mm. mellanståret. Gymnasielärare, söker på högstöriet. Det skulle inte hända. Att en mellanstödig lärare får söka en tjänst på gymnasium. Jag tror inte det. Och jag och tror aldrig att man ens har varit i närheten av välkommen. Det man tror, tror jag på gymnasiet är ju att vi är en, en... Alltså det här som universitetslärare har idag. Att man, ja, du står där framme vid podget och så förmedlar du din kunskap om Shakespeare. Och så får ja, alla det var ju förut. Alltså, den, är den, man idag har, den, är den förväntningarna som vi idag har av universitetslärare är den gamla gymnasielärarrollen. Absolut. Ja. Är så. Och jag tänker att det... Vi kom, alltså jag delar helt jag tror väl samma åsikt om, om det här med att, liksom, att läraryrket där ett yrke på något sätt men vi kommer från helt olika bakgrunder mm. och det är något att bara nerskriva jag tänker att vi ska prata lite om det nästa vecka men om man kollar på lärautbildningen, om man kollar på historia för det här är inga enkla frågor jag menar, i snitt sen den världskriget har vi bytt lärarutbildning var tionde år och då ska vi veta att de första lärstudenterna kom ut efter 3-4. Typ. Mm. De, det tar något år att genomföra det. tar något år att utvärdera. Mm. Så man har aldrig några riktigt bra data på saker när man gör om den här Utan vi bara, hur ska vi kasta om lite här? Nu ska vi kasta om lite här. Senast var 2011 när man bytte ut hela den här utbildningen. Och, och liksom i samband med det så fanns en ganska intressant diskussion. Jag tror det 2011. Det var en ganska intressant diskussion utifrån. Att det var hundra plus någonting i missinstanser som fick tycka till om det. Mm. Och vi liksom fick, fick ge sin bild av vad behöver lärarutbildningen ha? Mm. Vilket är en konkret variation av vad behöver skolan vara? Vad mm. behöver liksom eleverna få? Mm. Vad behöver de möta för människor? Mm. Och där har man gett mycket en, en diskussion om bredd och djup. och så Där man har tagit bort djupet från, mm. alltså, från att ha haft en lärarutbildning som mer och mer strävar att det som du pratade om förut att man liksom, mm. det är olika områden och liksom det är olika delar och liksom så. Mm. Jag har varit inne på någon gång, jag tror det var i podcasten om att det är ganska konstigt att lärarutbildningen inte är lika lång för alla en gånger. Mm. Utifrån att man behöver vara lika kunnig för sina olika områden. Men liksom, man har gått bort från den tanken till att, jag tänker att så här, alla som undervisar upp till årskurs 16 ska ha jäkla bredd. Man går tillbaka till de här gamla låg- <laughs> och lärarna, som äh. kan alla ämnen men nästan ingenting i några ämnen alls. Alltså när väljer man NO-området för exempel, mm. det som jag är, då skulle mm. man läsa SO-ämnena, fyra ämnen på 15 högskolepoäng. Mm. Det är typ två och en halv vecka per ämne. Mm. Två och en halv vecka historia, två och en halv vecka religion, två och en halv vecka geografi. Mm. Upp till årskurs sex. När man har en som blir allt mer komplex och allt mer avancerad så förenklar man den bit biten av mm. och Samtidigt så har man en läroutbildning i högre ålder, det är för högstadiet och gymnasiet, som... Även där är det ganska konstigt Är det att man ja. tänker att så här, liksom nu ska man inte kunna bli högstadielärare Och gymnasielärare tillsammans Utan man blir bara högstadielärare Eller bara gymnasielärare Det är det som gör att man kan säga att det, här, det är tre personer som söker till högstadielärarutbildningen <laughs> För att vem fan vill bli högstadielärare när man kan bli gymnasielärare Alltså det är samma förstår drygkraft eh, och, och där nej. någonstans tänker jag att liksom, Det är så otroligt man, Vi gjorde om det för några år sedan Och man, man bara försämrade det Ja, jo, men ja det är min högst personlig åsikt. Men det är så ja, men, jag ja, tror jag... inte att den här lärarutbildningen är bättre än den förra. Nej, och jag tror att det är konstigt. Jag tycker att det är konstigt att du går... Hur många gånger gick du? Du gick ändå fyra. Fyra år. Men det behövde vara tre och ett halvt, men jag pluggade lite mer. Ja, och jag gick fem. Ja. Och fem och ett halvt, för jag mm. pluggade, men jag <laughs> behövde bara sova. Men fortfarande är det ju varför... varför eh hur kan det, och då känner man då att jag behövde mer ämneskunskaper eh, i botten då. Vilket jag starkt ifrågasätter, men det är en mm. Ja, men det kan vi ju, men, men fortfarande kan jag ju bli sån här att mm. inte, ibland kan jag tänka så här, att vore det inte mycket bättre mm. att vi faktiskt gick en sån här allmän lärande vad innebär det att lära folk i ett antal år, ja. eh, eller i ett år, eller två år, eller vad mm. det nu kan mm. vara. Mm. Så att man förstår det här, hur man lär ut saker hur lär du dig själv mm. och sen efter det faktiskt dyker ner och eh, eh, ja. delar upp sig sen. Alltså stopp, stopp, måste jag säga. För här börjar vi tangerar något som är ganska intressant och det har med veckans gäst att göra. Ja. Jag tog ett snack med Anna Kaja eh, på, som är lärare, eh, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk. Hon har många idéer om lärarutbildning. Så vi tog Just ett snack om det. det och det tangerar lite det som vi pratar om nu. Så jag tänker att vi tar och lyssnar på det snacket och så mm. fortsätter vi sen. Det gör vi! Ja, och då hälsar vi välkommen till dagens gäst som är Anna Kaja på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Så är rätt nu? Ja, nu sa ja, du helt bra. rätt. Äntligen. <laughs> <Enter. laughs> jag <laughs> ska inte säga att jag sa fel förut <laughs> Men du, vad gör du där egentligen? Det eh, på Nationellt centrum för svenska som andra språk så är jag projektledare. Vi är ju ett, en, vad ska vi säga ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. På uppdrag mm. av regeringen. Så vi har ju uppdrag i hela landet. Mm. Mm. På skolor och i kommuner. Och sen så mm. jobbar vi ganska mycket med uppdrag till Skolverket också. Mm. Men jag har ett specialområde. Och det är ju att vara en resurs via webb och sociala medier. Okej. Okay. Ja, precis. Och, och, och jag tänker så, vi har pratat lite grann om alltså, lärarutbildning som är dagens tema. Dessutifrån lärares förhållningssätt till teorier. Men också lärares... Inställningen till den svenska som språk eller framförallt annarspråk elever och så. Eh, vad tänker du om det. Eh, jag tänker ganska mycket på de här frågorna. För att, mm. eh, alltså vi vet så här, vi har en jättestor brist på svenska som andra språkslärare i Sverige mm. idag. Mm. Och så tittar man på lärarutbildningen, så är det som att andraspråksperspektivet eller hela det här flerspråkighetsperspektivet mm. det saknas. De som blir svenska som andraspråkslärare de får det i sin utbildning mm. och kanske svensklärare på, i vissa lärosäten i Sverige. Mm. Men om man blir ämneslärare på högstadiet eller gymnasiet tror är inte alls säkert att man får speciellt mycket mm. kunskap om hur andraspråksinlärning går till, hur andraspråkselever lär på ett andraspråk och, lite så här. och det, det tycker jag att vi ska ändra på. Nej, men det känns här superlogiskt. Jag, menar, jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Jag har läst i Göteborg. Jag läste jag bland annat svenska lärare, Jag har läst en termin och det. det är ju försvinnande lite tid som jag har lagt åt att alltså på något sätt lära mig något om det. Som säger, mm. Det kanske är de, de studenterna som aktivt väljer den ingången eller den biblion. Liksom. Men mm. det är ju inte bara de som ska jobba med alla de här eleverna. För de finns ju överallt i skolsystemet. Liksom. Precis, och det är ju mm. över 20 procent av eleverna i svensk grundskola som har utlandsbakgrund. Så att, det är svårt att tänka sig att man blir lärare idag och man kan undvika att möta elever med flerspråkig bakgrund eller utlandsbakgrund. Mm. Men hur skulle man komma till rätta med det? Alltså, vad, är, vad är grejen? Är det liksom att alla har en obligatorisk kurs om flerspråkighet och lärande? Eller vad, vad liksom, om du får bara styra om hela läraruppgivningen. Ja, <laughs> uh, uh, för det första så skulle jag nog vilja ha in någon liten del i den här utbildningsvetenskapliga mm. kärnan som är då för alla uh, lärarutbildningar i Sverige. Mm. Någon liten del där. Men mm. sen framför allt ämnesdidaktiken i de olika ämnena. Ska mm. man bli lärare i religion eller i kemi mm. så behöver man ju kunskap om språkets mm. betydelse för lärande. Att hur språk och tanke hänger ihop och hur Just andraspråkselever, hur deras inlärning går till och andraspråksutveckling. För det är annorlunda att lära sig saker. Alltså utveckla kunskap på ett andraspråk. Eller kanske till och med på ett nytt språk som det är för många nya länder. länder. Det kräver att man har en, en något annorlunda didaktisk förmåga och, och andra metoder. det det Och det tycker jag... Att man inom lärarutbildningen då, då måste fokusera mycket mer på det Precis. som vi brukar kalla för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt till exempel. Ja, för att det är något som det känns att det är många lärare som skulle nu på fotboll fortbilda sig till det efter lärarutbildningen. Liksom på olika eller gå kurser och så efteråt. Vet, ja, inte det verkar med... ju... ja, det verkar ju himla konstigt egentligen att man inte mm. får lära sig det på lärarutbildningen. Det, mm. det känns som någonting väldigt basalt. Ja. Eh... Men det handlar väl mycket om det här med att har man, inte, har man inte kunskap om hur språk och tanke hänger ihop och att man faktiskt inte kan lära sig ett språk först och sen lära sig ämneskunskaper utan att det här faktiskt hänger ihop. Har mm. man inte fått lära sig de teorierna på lärarutbildningen då är det, då är det kanske svårt att, att omsätta det i praktiken på egen hand. Ja, och nu kommer det in på något intressant det är den med teorier och så. hur har ju skrivet en del om den... Är... Att teoretiska lärare. Så det är ju stet. Vad tänker du med det? Jo, jag tänker så här: att jag tror att ganska många lärare är eh, ateoretiska, eh, mm. alltså, vi gör rätt, eh, mm. vi får rätt bra resultat, men vi vet mm. kanske inte riktigt varför vi gör som vi gör. Utan mm. det är mera, jag vill inte säga att, det är, att, vi, att vi gör det på känsla för att det handlar vi har ju ändå trots allt en gedigen akademisk utbildning bakom ja, oss. Ja. Men jag tror ändå på något sätt att, att om vi får eh, ännu mer, alltså vi kan verbalisera vår mm. kunskap alltså, och utifrån teorier och hur mm. vi omsätter det i praktiken. Så tror jag att vi har lättare att utveckla ett professionellt språk så vi kan utveckla undervisningen tillsammans. Alltså att vi får ett metaspråk så vi kan prata om eh, vilka metoder vi väljer, varför vi väljer dem och vilka effekter vi ser på elevernas lärande. Men, men det låter bra, men, men liksom, är det samma sak där att det fattas teori på lärarutbildningen? Eller var, hur kan det komma sig att lärare kan hamna där? Liksom? Jag tror att det är väldigt mycket teorier på lärarutbildningen. Ja, jag, men jag, jag. jag tänker att det kanske är lite täta skott dels mellan då ämnes, alltså kurserna på lärarutbildningen då, när man läser ett ämne. Den didaktiken som ska kopplas till ämnena kanske inte ger tillräckligt mycket stöd. Och sen så tror jag också men när lärarstudenter kommer ut i, i skolan. Eh, vi har ju det här introduktionsåret som fungerar ibland bra, ibland mindre bra. Eh, alla ska ha en mentor eller liknande. Eh, jag, tror att, jag tror att det är många lärarstudenter som, som blir lite, vad ska jag säga, lämnade ensamma under det här första året i skolans värld. Och då är det lätt det här. Alltså det vi har mm. i ryggraden, vi har minnen från vår egen skolgång. Det sitter i väggarna i en del klassrum. Mm. Och det är svårt att, att, att på egen hand som ny lärare, när allting mm. annat är upp och ner nedvända världen, så ska man liksom gå in och på något sätt eh, omsätta de här teorierna i praktiken på mer eller mindre mm. egen hand. Men, men det, det är tror jag vi pratar om om, alltså kopplat till eller liksom kopplat till AT-tjänstgöring och ST-specialisering alltså och så att det finns någonting i det där Ja, jag tycker att det skulle vara en intressant tanke faktiskt att mm. se kan vi då förlägga en del av lärarutbildningen mm. eh, som och då vill jag poängtera att det ska vara betald utbildning efter, eh, efter ja. lärarutbildningen att man då så så som bra. en AT-tjänstgöring mm. med en handledare på, inte bara en timme i veckan att vi sitter och pratar om hur det har gått, utan att man faktiskt har möjlighet att i stunden, mitt i undervisningen kunna bromsa och säga hjälp mig här nu, jag, jag, jag förstår inte riktigt hur jag ska, hur, hur kan jag gå vidare med det här? Så att man mm. ja, ett tvålärarsystem helt enkelt där man har en mentor med sig Men och sen det... att man får sin lärarinformation efter det Ja, alltså det med tvålärarsystem är någonting som är ändå ganska beprövat, så det känns inte som att det är världens gräns tankar att ta del av och jag tänker mm. att vi det samtalet kommer fortsätta såklart. Här och, och på andra ställen så. Så jag får uh. tacka för att du var med. Och så, eh, så ses vi här hörs vi. vi Tack för att jag fick vara med. Och det där var så dagens gäst. Och det där var så veckans gäst. Anna Kaja. Ja. Vi, Ser du hur det hänger ihop lite med det vi pratade om förut? Ja men absolut och det, det är ju precis det som är jag, jag, jag är ju väldigt förtjust i den där tanken om AT-tjänstgöring mm, mm. eh, Och jag skulle ju gärna ta det ett steg ännu längre egentligen För att jag är inte mm. så säker på att vi eh, Men det här är ju tankar Men jag är inte mm, så säker mm. på att, att eh, det, det är så att jag är eh, gymnasieläraren Och du är mellanstadieläraren på ett sätt utan att jag tänker att man i en AT-tjänstgöring som en läkarspecialist-tjänstgöring mm. eh, skulle, man, man måste tjänstgöra tre månader på lågstadiet tre månader på mellanstadiet tre månader på mm. högstadiet mm. just för att sudda ut de här hierarkierna så är det var bra om man gjorde det alltså, så som läkarutbildning funkar ju förstås så läser man en bit och sen så tar man sin AT-tjänstgöring och sen så får man sin specialisering ja, och precis. sen så skaffar man sin enda grej och så. Alltså, vi kommer ju aldrig ha några allmän lärare och det tänker jag är ganska tydligt att man kanske ska ha utifrån att liksom, det är rätt olika grejer. Mm. Men jag tänker att det är, det är en intressant tanke det som Anna tar fram och det som Anna tar fram. Man kan lära sig delar av den biten. Dels att vi har en ganska analog syn på utbildning och mm. yrkesliv. Det är så här, du utbildar dig i fyra, tre, fyra, fem år. Varsågod ska du ska jobba. Det är skitdumt att vi fick en ny läroplan och en ny läroutbildning samtidigt. För de ligger inte i fas. Nej. Det tänker jag är viktigt. Och, och så tänker jag lite för att landa någonstans i det här att... Här, kanske är det så att en av de stora problemen med lärarutbildningen är att man, en dag är du lärarstudenter, nästa dag är du lärare. Mm. Och där är du aldrig mer student igen. Alltså den livslånga läraren borde vara en vision. Det borde vara ett ideal för lärarutbildningen. Och det känns inte som att det är det. Och det är en strukturgrej. Där kan man lära av läkarutbildningen eller av andra. Ja. Det som andra pratar om, det som du pratar om, det som jag pratar om. Det kanske vi... är kanske liksom den här podcasten i en mening. Se något smart om det. Jag tänker att säga att nu är det slut för idag jag, jag tycker att vi har pratat klart Men jag tänker att det är precis det Tänker jag att den livslånga Läraren eller läraren Som lär livslångt eller någonting mm. är, Blir en snygga litteration Ja äh, och, och det och, borde vara ett ideal För lärare i Ja bygningen. absolut men det tycker jag vi slutar helt enkelt ja. Och eh, lämnar över Ordet till en elev Som vi har idag Precis så. Vi kommer lägga hela intervjun med Anna-Kaja på vår hemsida. För den är nedklippt i podden. Mm. E, och så kommer vi lägga in lite intressanta länkar. Så gå in på skolsverige.com om du vill veta mer om det här. Mm. Om du vill liksom delta i diskussionen. Och så. så säger vi tack och hej för idag. Ja, tack, tack. Hej, jag heter Alma Och jag är 11 år-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 men ibland kan man hänga lite med kompisar men jag tror liksom inte man leker med pappa barn eller så där. Lek betyder för mig är att man är tillsammans och har roligt och liksom umgås, Så är det för mig.